Var och en av oss som sitter här i kyrkan läser ju Bibeln. Vi läser Bibeln. Vi läser Bibeln därför att vi behöver näring, inte för att fördriva tiden, inte för att det är en plikt. Vi behöver näring och vi behöver en närande kost. Och det finns ingen av oss som sitter här som kan leva på predikningar det är uteslutet du måste ha ett eget förråd ett eget förråd som är välfyllt och saknar du det då är du avfällning eller så är du lat och det leder båda delarna till döden Lata kristna De är ett hot för sig själva Men de är också ett hot för andra För de kan inte utföra Det uppdrag som de har fått Nej. Alltså Finns inga möjligheter ut Och vi kan ju skylla på olika omständigheter Men det är ingenting Annat vanligtvis Än undanflykter Och svepsked ja. Nu om vi tänker på allt det Gud har gett oss som vi har samlat här i den här boken så är det ju helt uppenbart att det här är ju mera än en bok det är en hel värld och här har du praktiskt tagit alla de ämnen som du behöver känna till för att du ska vara människa Ja, ingenting att en vara människa du blir inte människa om du inte har kontakt med Bibeln hör du det? du måste få kontakt med Bibeln och i den här boken så har vi mängder av ting så att, låt oss göra tankeexperiment att vi lever i 80 år på 80 år så hinner vi knappast Utforska mer än en liten region Av livet Och då fattar du Vad det handlar om Därför Har Gud bestämt att vi ska få Evigheten på oss Att forska vidare Kan du säga amen till det ja. Och då begriper inte jag Att när vi har Fått detta till skänks och Gud säger Vill du veta mera? Vill du veta mera? Vill du veta mera? Och över varje upplevelse Som du och jag gör I gemenskapen med honom Så står det ett ord Rita i eld Honom som får må göra mer Ja Och så gör det en ny upplevelse Och så står det Honom som får må göra mer och så gör det en ny upplevelse så står det honom som får må göra mer. Och det går aldrig att radera ut. Stagnerar det då beror det icke på någonting annat än försumligheter från vår sida. Det kan vara fel på mottagningen men det är aldrig fel på utsändningen. Nej. Det är aldrig. Och blir det fel på mottagaren så, det, så att säga det inte kommer fram Ja då finns Felet i apparaten Det är bäst att laga den Och att laga apparaten Det betyder att förnyas I den heliga ande och allt Folket sa det ja. Ja, Här har du Det är därför människor går omkring med skavanker Skavanker och sjukdomar Det är därför att vi inte riktigt har fått grepp om vad Gud egentligen har sagt. Jag ska ta ett exempel. Jesus undervisade. Han undervisade och han undervisade igen. Ibland, det är faktiskt så att ibland tröttnar han. Han ställer för hur länge ska jag härda ut? Ja. Och då tänkte han i första han inte på, så att säga, folket i allmänhet. Utan han täckte på de gynnade sina egna lärjungar. Ja. Vet du vad felet var på lärjungarna? Det var att de gillade att leka. Och de ville också leka tro. och Leka mirakelmän. Ja, två ytterligheter. Böjelserna de synliggjordes uppenbarades i deras religiösa aktiviteter och det var verkligen inte imponerande De byggde upp med den ena hand och rev ner med den andra Så höll de på, byggde upp med den ena hand och rev ner med den andra Hade inte Jesus, hade inte Jesus varit närvarande så förstår ju varenda en att han inte blivit någonting Icke ett enda dugg Nej. De ställde till trassel hela vägen Och Jesus reparerade Jesus helade ja. Och så När han hade helat Och de var återställda glada Då gjorde hon någonting ännu värre Pratast runt Ställde sig Mäktigt i vägen Tyst med dig du stör oss Med ditt ständiga ropande det Passar ju inte in i deras föreställningsvärld och de hade blivit såna religiösa korporaler som skulle hårdla ordning omkring Jesus Och det släktet hör. är har aldrig tagit slut Aldrig De finns överallt Som lägger ut sina hinder Och skulle människorna lyssna på dem så skulle inte en enda juda komma till tro på Gud. Flytt i förskräckelse. Men det är förunligt. När de ställde till sina spektakel så stod Jesus i vägen. För att de kunde utföra sina spektakulära uppdrag. Framsprungna ur deras eget personliga privata maktbegär. En teologi Som inte kunde Hela en fluga Men slår i massor av människor det, det gråter I mitt hjärta Över det faktum att så många erbjudanden gick förlorade. Men det gråter ännu mer i mitt hjärta. Över att denne Jesus som gick omkring gjorde väl och hjälpte alla. Han har fortsatt sin verksamhet. Inte på grund av församlingen men trots den. För den har vanligtvis bestått av dumma människor. Tröga människor. Som inte har kommit igång. I gång. Och då de äntligen har kommit igång Då har tillfället gått förbi Och människorna gått förlorade Vet du vad jag tror? Vet du vad jag tror? Jag vet det Jag ser det Jag tror att Herren Jesus Står med uträckta händer Över hela Bromma Överallt står han där Med sitt frälsnings erbjudande men människorna ser honom inte Därför att läsarna står i vägen En och annan är väldigt Väldigt ambitiös Och ger sig inte Utan drar vi bort ifrån mängden Och kryper upp i ett träd Och sätter sig på en gren Och väntar därför att de tror Att han ska komma den vägen Hade lärjungarna fått bestämma då hade naturligtvis Jesus inte stannat vid mulbärsfiken självklart inte då hade de naturligtvis förstått att han hade viktigare uppdrag än att ägna sig åt en liten girig buk uppe i som sitter och där och man kan få se en blick på denna Jesus som de ville vara i närheten av och helst betäcka Så ingen såg honom utom Det är med du talar om säger det. Religionens självutnämnda representanter. Då finns det överallt. Jesus behöver dem aldrig. Han gör allt vad han kan för att göra. utan Han önskar för av barns och spena barns grund Har du berättat ett där Det är det Jesus älskar. Om Jesus Ska för skärs Frösa ett folk Då måste han flytta på folket Alltså lära, läsarna Flytta på dem Eller också så får han dig så Att människor blir så ivriga Att de forcerar spärrarna Alla de som så upptaget Jagar upplevelser, erfarenheter, närhet det är ju upp och nedvända världen Att en sjuk människa Så vill komma till Jesus Måste gå via taket Därför att det finns ingen plats genom dörren Det var full Där skulle ju hela församlingen ha rest på sig Men kära ni Nu hjälpte jag Som mannen kommer fram till. Oh, nej, Jag satt dem armarna i kors och Studerade Och antecknade Och, och så vidare de satt säkert De satt tryckt, Hela den församlingen så hade spärrat dörren Och satt i köket Eller i salen De skulle ha reser upp och ropat Jesus här är en sjuk man Och skulle de ha tagit tag i Den sjuke I varje fall banat vägen fram till Jesus oh, nej, De satt tryggt och säkert De väntade ingenting annat Än att få sina egna Privata inte behov för, det hade de inga Nyfikenhet vi ja, vill de Se så mycket som möjligt och. Och Få den religiösa självkänslan Tillfredsställd mm. Vänta uthålligt De skulle resa hela skara Skriftlärare Som satt som sig mycket i Bibeln De skulle resa ut. Oj, oj, oj mm. Det var fariserna som hade sådana oerhört krav på frånhet. de saknade medmänsklighet. De hade gärna sett att den där sjuka hade dött på plats och någon hade burit bort honom. Vad är jag talar om? Jag talade om med det som är helt oerhört Men då hände det. Så om vände upp och ner. På hela mötet. Det är sällan Jesus kommer in genom huvudingången han får nog ta köksvägen sällan, det står alltid någon i vägen eller många kär, tron är förunderlig när, den finns hos mig. när han såg deras tro tron är är skapande trona är trona oförskämt hjärd. Tron är störande Irriterande Vi ska alltid Jesus Vi ska alltid Jesus Det finns tusen hinder Och tiotusen människor Bildningsnivåer intellektuella, bildade provisoriska, primitiva de får vara vad de vill vi ska till Jesus annars hade säkerligen i och ordnat ett bibelstudio bredvid eller, och ofariserna hade säkerligen haft ett, ett seminarium om moralisk upprustning. helt säkert eller så har han låt oss sjunga en salm, bede en bön, tacka Gud, visa tacksamhet, gå hem och vara goda människor. Det är ingen som kommer till himlen på sånt, men till helvetet kommer man. Och det är sannolikt att ledarna går före. Oj, oj, oj, vad som ligger i luften där detta sällskap samlas för att riktigt markera nyfikenhet och till synes åtminstone ett ytligt intresse. Nej då, det är religionens poliser som ska sanera, dränera bort allt som inte passar in i traditionens givna mönster. händer igen tron är förundrig den får det ena slaget efter det andra den trampas ner och sin nästa minut så reser den sig upp ännu kraftigare ännu mer missionär och så tar den ännu ett sensationellt och överraskande steg in i det Gud vill. Vad gör de? De tittar sig omkring. Det här är ju, det här är ju Peters hem. Ja, det är inget annat att göra än att vi får attackera huset. Och vi börjar på taket. Jag känner hur de reagerade. Ungefär som om jag skulle vara där. Därför att under årens lopp har jag skaffat mig en hel del erfarenheter. Och fast när 2000 år så skiljer det åt, så är det här släktet inte dött ut det har blivit större och större och farligare och farligare, hänsynslösa och hänsynslösa och gjort sig allt mer beredd för helvetet fast de tror de ska komma till himlen jag kom ner här så tar jag andra. till mig. då sa den heliga ande säg till mitt folk att jag vill visa min kärlek och demonstrera min makt för att lyfta mitt folk upp på ett plan så de kan synliggöra himlen. Det var mäktigt. Så jag börjar gråta: Gud vill. Det är inte där problemet ligger Men får Gud Är det inte så att vi sitter i vägen Och väntar på under Väntar på något sensationellt När han står i rummet här mitt ibland oss Och erbjuder oss Erbjuder oss Det bästa vi överhuvudtaget kan få Och som kan ta hand om våra liv Så att det här inte blir en sopa utan en juvel i himlen inte en sopa i tiden men en juvel i himlen märkligt Titta, ja, det här är ju Petrus hem ja, Det här hade ju varit många gånger På något vis så hade det varit hans hem Och hemma där Det var trångt om utrymmet där Jesus var Men det var sällan någon som var beskälad Utav det hans, det han vilja hade hans sinnelag att frälsa, jag är inte kommit för att fördöma utan för att frälsa frälsande nåd strömmar ut ifrån honom som en kraft frälsande nåd Och söker till nödens barn som fick nåd till hjälp. Känslig Sitter Mötespubliken Och väntar Analyserar Dissekerar Som det skulle vara en obduktion Resonerar Ser bort ifrån Herren från uppgiften, från hemmet, från evigheten och blir fast du finns på tronsterritorier helvetes kandidater. Herren sa vidare till mig. Säg åt mitt folk. Jag är deras fader från omsorg område. På förmiddagen här i dag hade jag önskat hade önskat att jag kunde förmedla smörjelsen helandets olja inte, inte inte en ytlig beröring, en ytlig upplevelse men ett hälsoingripande hans namn är som en utgjuten salva det är ett helt apotek för folk. tronsfolk det är bara att gå in och hämta vad man behöver i Jesu namn, så är det ditt så är det faktiskt på det viset att det finns ett namn som gör det möjligt för oss som inte är så väldigt intelligent och vet och kan så mycket så har vi fått ett namn alltså som är en garanti för att våra behov till bli tillgodosedda det är namnet Jesus hans namn är som en utgjuten salva i det namnet där finns hela hemligheten förborgad. Den hela hemligheten finns förborgad där, där ligger där ligger förlossningen där ligger förlåtelsen det är i namnet Jesus. Och vår brist och begränsning är så stor. Och vi är så fruktansvärt desorienterade och okunniga. Så vi vet egentligen inte vad vi bör bedja om. Vi kan inte formulera trovärdiga böner För de är alldeles för besmittade av vår egoism. vi kan inte beda en bö vi kan inte beda en rätt och sann vi kan inte få förmår inte därför att vi kan inte skapa sådana ord och därför har Gud klart och tydligt sagt att den förmågan har ingen skapad varelse därför så får jag ge dem den genom en fri gåva. och gåvan heter den heliga ande som tolkar vår, vår nöd och längtan Och dessutom inspirerar oss Då vi inte hittar någonting annat Så inspirerar den oss Att ropa Abba Och det betyder fader Och det är Som att larma himlens änglar Och himlens assistans För att vi ska räddas ut ur svårigheter Och situationer Som vi hamnar i Och anden Lyssnar när min ande beder och så tar den ropen som inte kan formuleras så som jag själv inte kan artikulera tar den och så lämnar den fram inför Herren suckarna, min ande som suckar ja, vad är det vi suckar efter då? vi ska inte sucka mot varandra men vi suckar av längtan därför att vi vill hem. Vi vill hem Anden vill hem Det är du Det blir inga tra, inget religiöst trams då Meningslösa ord Och välformulerade haranger Det du vad? Kom Herre Jesus Kom anden och bruden ropar kom och den som hörde förstärker ropet och mångmultiplicerat som den universella förstärkare som Herren har ställt till vårt förfogande förstärkes ljudet och hörs i himlen Alltså, du måste ju förstå att det här är ju ingenting som man kan träna sig till. Det är inte, utan det är någonting som måste flöda upp och fram ur ett personligt gudsförhållande. Den heliga ande gör det möjligt. Och nu vill jag säga en sak parentetiskt, Kom ihåg: Det finns ingenting som inte Gud är förtrogen med. Han har prövat allt I likhet med oss Och därför så har vi inte bara rätt Vi har inte bara rätt Utan vi har längtan Att gå fram inför nådens tron Och att begära hjälp I rätt tid Halleluja Halleluja Halleluja Och nu ska jag berätta en sak för det som är så oändligt viktigt Jesu, Jesus talade Många gånger. Inte för mycket. Och heller inte för lite. Det var inget religiöst pladder. Han hade polemiker. Och de var dräpande. Riktigt dräpande. De träffade aldrig de träffade aldrig huvudet med ständigt hjärta. Och därför var Jesus farlig. Han talade inte så mycket till intellekten som till samvetet. Och hans ord, det blev alltså perfekta spjut eller pilar på sanningens båge så att ni vet att har man träffas i hjärtat, då har man inte så mycket att säga sen om man jag fått ett diskussionsämne då kan man hålla på ha seminarier i ett helt år utan att leda fram till någonting annat än God dag, man eller God dag. Vad säger vi? Det vet ni. Ja, det är bra det. Du, hör här. Jag måste få berätta det här för mig, för dig. Det blev så oerhört skakande för mig nu på eftermiddagen. När jag satt och hade ett samtal om viktiga angelägenheter. Kan du begripa när vi får medvetna, bli medvetna om Guds storhet och ger vi oss på saker och ting som inte är den minsta förutsättningen att klara av, så blir vi besvikna eh, eh, över att det inte händer det vi vill frammana eh, Vi ber och så händer ingenting och så blir vi besvikna och lite elaka Vi blir smått elaka mot Gud också vi har rätt att ifrågasätta hans trofasthet och hans kärlek som inte kommer när vi kommenderar honom vi upptäder som små korporaler i Guds och förväntar oss att när vi kommenderar ut honom då ska han verkligen visa disciplin och lydnad och göra vad vi säger Det. Jag blir så levande för när jag började tänka på Jesus och hans undervisning på förklaringsberget. Vilken undervisning? Vad va, va är det för något? Är han pedagog? Är han psykolog? Men vad är det för något Han är allt. Han är allt. Han behöver inga hjälp med heller. Andra måste ju ha fotografi för att läsa. Men han genomskådar. Och ser rakt in i hjärtat. Det är en märklig man ska jag säga. Och det är klart att det inte alla som tycker om att bli genomskådad och avslöjad. Det bästa att hålla sig på respektabelt avstånd ifrån det här, från den här elden Från det här ljuset Och det beror ju på att man har en oerhörd kärlek, man älskar Man älskar sina synder Och därför så flyr man Därför att man vill vara kvar I dunklet I mörkret I källaren då kommer Jesus med sin undervisning enkel. Så var det enda människan som han begripar då kommer han och så säger han så. Så du. Du rullar, det rullar eller du teologer eller du trångar människa du ser på linjerna på marken ja. mm. vad är det är för teologisk tema att fundera på. Fundera inte så mycket. Se. Titta. Vad är det du menar? Titta. och ta lärdom? Vad är linjan på marken du? Vad är linjan på marken? Är det din skapelse? Nej. Det är gruts. Och det är du också. Och tar nu Gud hand om leden och marken, när han skapar sig, så är det självklart att han tar hand om dig. Titta, där står den, en ren, vacker, doftande, särrigrande. För vet du vad vi gör? Vi invillar oss att Gud har sagt att vi ska skapa liljan. Det sa han inte. Se på den, sa han. Vi håller på nu och beder fram en lilja. Och så händer det inget. Det blir ingen lilja. Då gör vi en konstig av plast istället. Och så får vi lite doft på Och lite färg på det. Och så dansade jag omkring lilla och är eller den lilla som blir gjord av plast så får vi plastkristendom plastfärg och härom sist så såg jag att de till och med har skapat sådana plastliga och ordnat en speciell stril som man kan vattna den. Mm. Och vet ni vad det man hade i strilen som man vattnat? Men det var fint. Det är ju inget som fattas. Jag menar så glad. Och allt eftersom tiden går så blir fler och fler liljor. Ibland har jag tänkt, det här är ju en plastkammare. Den här församlingen har tusentals plastliljor som doftar. Alltså har lukt, har färg och form, men saknar liv. Det kan inte växa hur mycket man strilar av parfymvätskan. Mitt hjärta gråter. Du har inte sagt att vi ska skapa liljer för att bli tillfredsställda. Men däremot har du sagt att vi ska vara en sån där lilja som du har skapat. Ska jag berätta en sak för dig som är väldigt intressant? I himlen finns det inga plastliljer. Inget tillgjort, konstla, Imiterat. Vi behöver inte ha det när huset är fullt med liljer. Som fröjdar sig innest innesten att vara ett vittnesbörd om Guds skapande Vill vara det? Vill du bli det? Amen. Jag ska inte sluta riktigt förny. Jag känner mig nästan lite förnyad. Ja, Halleluja! Amen. Så när Guds ord börjar verka så känner jag att jag blir ett antal det. Herre, jag behöver inte säga mer Det räcker För ditt ord Det är levande Det är kraftigt Det tränger igenom Det ger liv Förnyelse Upprättelse Herre våre Gud Jag ber dig Jesus Kristus Att jag förstår Att inte du har gett mig uppgiften att tillverka liljor Av plast eller annat konstigt material Men däremot har du sagt Att vi ska Så Sprida Äkthet Frigörande sanning Och tronsliv Så gör vi det med glädje Tackar Jesus nu. Jesus sa, se sa han, på fåglarna under himlen. De är så mycket, och de skördar Men då måste man ge allt. Det, är det mycket man får tillbaka, då får man tillbaka allt. Och lite tid Det var ju inte så att Han lovade att ni ska få leva Privilegierat Och ni ska inte behöva ha något bekymmer Inga bekymmer Därför att ni ska få samma hjälp Som sparven får av kråkan Eller duvan Ser du? Vad var ute och hämtar. Så att sparren överlever När jag började liksom tänka på det här Så måste jag sluta För att det blir så överväldigande Så att min hjärna förmår inte gripa tag i det Men så kommer den en heliga ande Och så löser ett enda ord Allt ihop Och så får jag veta Hemligheten till detta Det är inte att parven har fått något privilegium Hemligheten till allt detta Det är att Gud har skapat det Och Gud är trofast Mot sin egen skapelse ja. Han går så lång Och jag blir helt häpen När jag hör Icke en enda fallbörd Och det där vet inte jag Men det står heller inte att jag ska göra det för då ord jag Gud och det är jag naturligtvis inte Men däremot så säger den heliga ande Har Gud sagt det så är sant Därför att den heliga ande leder oss fram Till hela sanningen Sanningen om Gud, sanningen om skapelsen Sanningen om sparven men också sanningen om dig gör mig Och all folket sa Amen ja. Vissa dagar är det iskallt prost. Andra dagar är det förfärligt tätt. Det växlar Ibland så sjunger sparven glatt och då finns det föda Andra gånger sörjer det, då finns det ingenting Och ändå har Gud skapat Gud är med i kylan Han är med i hettan han är med i hunger. Och nu ska jag få höra här Jag har funderat på det Jag har faktiskt funderat på det Jag har tänkt Hur ska man tekniskt tänka sig att det här fungerar Men jag har gett upp Jag har helt gett upp Det går inte liksom, det finns inga möjligheter Men jag har fått en idé Jag tror faktiskt att det var anden som gav mig Jag har faktiskt fått en idé Och den går ut på det här när det är riktigt kallt Då värmer Gud Sin sparv På något sätt som inte jag känner till ja. Och när den är Riktigt riktigt hungrig ja, Då ger Gud Någon föda som inte jag känner till ja. Och när eh, sparven inte orkar längre Då säger den till Gud Tack för mig och försvinner Tack för mig Nu slutar jag I ditt namn Då svarar Gud Ja, jag är med dig Antingen du lever eller du, Så är du faktiskt du så där har jag smårecenerat med Gud och få mig fram att jag blir riktigt glad när jag tänker på att Gud är så god och så mäktig. Vad han gör så mycket och gör så stora ting för en så liten varelse. Så börjar jag tänka på min egen situation. Och Jesus försämmer. Det är ganska förundligt ju. vad som händer när flyttfåglarna börjar samlas på telefontrådarna i långa rader, och så väntar de på en signal som gör att de allihop lyfter. Och så sjunger de farväl, farväl, nu flyger jag till varmare nejder. Man kan inte bli något annat än inspirerad. Vad är det som gör det? Det är ju ingen som kommenterar dem. Det gör dem ifrån riket. Men de har någonting inom sig. Ett instrument inom sig. Som vet, nu är det dags. Att flytta. Och sen när de reser och reser de i ordnade hopar. Jag ser dem. Jag gråter av glädje. Det känner det så kallt och så mörkt i tiden. Men jag upplever att snart så ska vi lyfta. Och vi ser hur... Tågrestäcken. Guds barn, deras tammar. sig så att de längtar till varmare värme som Gud har förberett. Kan du begripa? Se vingarna världen. Se hur den lyfter. Ja. Hemfärd. Ibland tänker jag om jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag visste vad det är för någonting. Men då tänker jag på att bidra, och nöja mig. Att se på. Att man kan inte experimentera med det. se på. Och tala något. En du också. Jag kommer att förstå det. Halleluja. Amen. Då kommer jag att fattar det. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. När vi går hem och lyfter då ska vi i genom universum hoppa ut det. Sista seget. Du död Vad är det nu? Som <summa> vi försvann. Som är på vägen. Du död. Jesus, <summa> Jesus. På vägen. Vägen befria från förestelsen befria från förestelsen befria från befria från ångesten befria från smärtan befria från döden det är trist det det ger bara så det står ingen del längre Utav det var som hörde jorden till. Du är död. Vad är det nu? Huden. Det är inget behagligt medel. Nej. här är... fruktansvärd. Jag skulle kunna berätta för dig hur gud den Jag skulle ta tid att berätta det. Jag skulle få se vilket plågor och pinredskap det är. Och hur det används Att få och Att göra det. utmattat. utpinad, nedtryckt. För att förlora ditt värde, människorvärde. Så att du förlorar din tro Då kommer till Jönfrän en den plågade utbrister Du död, vad är det nu? Du död Vad är din seger? Och så får vi veta Vad det är som gör att döden får som makt är det, det är genom lagen Lagen är övergivet Oj, oj, oj, oj Oj, oj, oj Fick påfressen När man hängtar det så blir en bättre kristen och inte klara av det Fick det ut Pinare Bli en god kristen och inte klarar av det Något har upp till lagens ideal kände Ständigt blir kände Känner misslyckande Vilken ödd Vilken pina Så helt plötsligt Är lagen Hur var det lagen i historia Och då ska vi slå ut i fullkomlig härlighet Som vi har haft med ett ämnen i vårt väsen Någon Ett ögonblick så ska vi lekas och helas Genom vården Halleluja! Halleluja! Tack Jesus! Så vi går Och fri från fördömer. Mm. Fri mm. från förgänglighet. Mm. Ska vi lyftas och till luften. Herr mm. till möjlig. Mm. Mm. Åh de här. Oj, oj, oj. Jag har lite mer jag ska säga i men jag måste sluta. Ta emot det. Ta emot det. Och du blir helad. Till skinnet din tanke känsla och du blir friord i din ande och du blir hela i din kropp för helbredda jord blir alla Guds barn ja, helbredda görelsens slutmål det är härlighetskroppen ja. Jesus helar alla man uppe ropar honom det är en tidsfråga och inte en trosfråga. Det är inga rullstora som ska lyftas upp. Inga bårar som ska lyftas upp. Inga ambulanser som ska forsa oss hem. Fria från dödens kraft. Amen! Ska vi möta Jesus? Vara ja. hos Jesus. Ja. Mm. Tiden har gått och jag ska sluta. Jag hade en del tid som jag skulle vilja frambära i kväll, men det får bli nästa gång. Någon tackar Jesus med oss. Ja. Halleluja, halleluja. Den här kildringen är från Capernaum. I Petrus hem. De där fyra, vilken kvart är. Och de är egentligen bilden på församlingen. Som är ett som alltid hittar vägar. till Jesus. inte nöjer sig med något mindre. som det finns tusentals människor och andra hinder som vi sätter stopp men tron säger mars Backa inte Tår fast de börjar se så mycket efter möjlighet att komma upp på tak tron lyfter marscherar uppåt. Hur större motstånd där? är. Ju mer stiger det. Motståndet det ser ut som ett hinder. Men det är Guds möjlighet. Det är en styrkedemonstration där Gud klart och tydligt demonstrerar att han är segervinnaren trots allt. Mm. Jag blir så gripen och när jag tänker på det här så, så hittar de en väg upp ja, så, Är det där, de moderna gudstjänsterna? Nej det är inte moderna gudstjänster, det är nödvändiga gudstjänster Man kan inte gå till på ett bättre och finare sätt Det är Ett bättre och finare sätt Utan den där frågan om att människor blir hjälpta helade, befriade Ja, ja, tack och lov Herre våra herrar När de är där uppe Så överlägger de med varandra Så helt plötsligt Så vaknar de där nere När takdelarna Kommer i huvudet De växer Damm och allt möjligt kommer i huvudet på honom, humor. han har sina egna metoder, han sänker ner taket i skallen på läsaren höll jag på att säga Så den vaknar till medvetenhet om, det finns faktiskt i den här idylen, behovets barn ni ni har hindrat att komma till Jesus Nu får ni ta konsekvenserna Taket kommer i huvudet på er Det är humor Det är spännande Allt kommer dansande ner vad, vad, vad, vad, vad, vad, vad är det för gangsar som håller på att riva upp taket? Det är inga gangsar, det är Helgon Ja, jag måste ta sista delen av det här som jag sätter. Oj, oj, oj. Så båren nu. Jag kan försäkra dig om att uppmärksamheten maximeras. Spänningen ökar. Det... Även frågan om att en och annan fick. Ja, jag tror faktiskt att någon utsatsfyskna får en sån här. Vad heter det? infarkt. Ja, det är min fantasi. För jag känner en människa. Vet du vad jag tror? Den som bars till Jesus behälad. Och en och annan som satt där Besjuk Någon bars in Och blev frisk Andra bars ut Det är alltid så i guds Dubbla effekter Mötet med Jesus leder fram till frigörelse Eller förhärdelse Det är ungefär som Elektriska strömmen som måste komma både värme och kyla Värme i värmeskåpet Och kyla I kylskåpet Beroende på hur så att säga, Aggregatet är vänt ja. Ja. Om Aggregatet är vänt Mot Jesus blir det värme Eller vänt ifrån honom Blir det kyla ja. Är det ett kylskåp eller ett värmskop. Är det det? Det är klart Möjligheterna finns Han går omkring, gör väl och hjälper alla Och så vill han att den kraft som han är Har den här Himmelska kraft Den ska In i vårt liv Aj aj aj. aj, aj, aj. Mm. Märkligt När Jesus såg deras Va? Deras tro Då sa han till den sjuke Vet du varför de sjuka inte blir helade? Det finns inget bärarlag Det finns ingen som tror Och hur kan jag säga det? Ja, det ska jag berätta en annan gång Tron har sina kännetecken du Tron tar inga obekommande hänsyn Tron sparar sig inte Tron sätter sig i rörelse Tron betvingar motståndet Tron öppnar om inte någonting annat går att öppna Så öppnar det taket Tron tillåter sig att vara förärlig Och sänker allt sammans Ner i skallen ursäkta på alla nyfikna Egoister Karriarister Så blir mannen frisk Tack Jesus Att det fanns någon som kunde ställa huset Till förfogande Petrus och Hans mamma De tog emot Jesus Och det hade han som sin basiska i ja. det finns flera ting i det här sammanhanget som är helt uppseendeväckande den sjuka som hade budit fram till Jesus han blev helad han blev helad han reser sig upp och inträffar det som liksom beseglar hela den här händelsen han själv den helade reser sig upp i Jesu namn tacka Jesus för allt det och går själv på lavataget ja det är du tror du det så säger du. Ja. ser du situationen ser ner helt förändrad det är fyra stycken som håller på att sliter upp taket Så allt samman Stora delar ramlar ner Och så här plötsligt så är det en ny individ Det är en helbredda jorda Som håller på att ställa ihop taket Och vet vad han gör? Han ropar ner och kallar upp materialet som hade ramlat ner Han kallar på alltihop där nere Nämen där jag sätta Nej, Nej Nej men Nej, nej, nej. nej. nej det för långt ja, jag ser det för min inre syn alltså Hur taket blir reparerat För Gud lämnade inte eh, Peters mammas tak Utan att det var lagat Och det ordnade han genom den helvete jordemann Tror du det så att det Helt övertygad <laughs> <skratt> <skratt> Gud lämnar inget Nej. Nej. Han gör ett verk, han gör ett verk. Som är i hans namn Halleluja. Det visar han Som hans Gud kan göra Halleluja. Vad han vill Halleluja. Jag hör det. Möte är slut alla ska gå hem Ja det med helbreda gör ja, Det var ju märkligt det är ju ett listiskt, det, men, men, men det är ju konstigt när, när taket lyfte sig igen och gick tillbaka till den plats där hade Men det är ju helt hårhösande. Det är ju helt otroligt. Men, men, men, men, vad är det där för krafter? Jag kan fråga sig vad, vad är det för kraft? Det är Guds kraft. Halleluja, kär du är häftig. Och hemma må tala om att Gud kan laga tak också. På samma sätt som man kan hela en människa Så kan han göra Den helbredda jorda lite redskap Så bygger du upp något Sjung, gråt Men bara du lovar Herren Då ska du få se hans dråkliga gärningar Ja visst Tror du det du säger jag, jag har aldrig hört något liknande Ja men då är det väl på tiden Ja visst men det så sa. Så. Mm. Det är något det. Är... det är De ja. Ja. Ja. Är ju jag är Jag om. Jag talar om den här plastpallen. Vad? Ja, jag menar mer också. Kan man lösa på annars. så kan man ha en sån där liten, liten grej in i magen på plats man kan, och så skriker Man kan få fram ett ljud också Man kan till och med se, få den att säga Abba Nej, nej, Det är så här Abba Bara lite på den att Abba Vad vill man göra? Ett steg till så kan man få den att blinka också någon apparat som får en, rika en. En Människan som har skapat det Och försöker efterrapa Men vi är inga imitationer Inga reproduktioner Vi är Guds Vi skapar Jesus Tackar Jesus nog. Jesus Kristus. Jesus. Tack Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Här är jag. Här är jag. Här Drama, drama, så berättar de att de har lärt sig, alltså teater, så sa de drama. Så de har hela då, eh, vad heter det, eh, ja. ensemble för drama. Och så går man dit och så märker man, men det här är en plastlilja, imitation. Ja. Man försökte göra hans barv Men han hade inget material, annat än fast Då gilla det resten. Jag behöver inte ägna mig åt det Jag har drama i vart enda möte Jag fattar det väl Där Jesus Kristus är och lyfter på taket Det måste bli drama Ja just det Du begriper vad drama det blir jag. Halleluja, när läsarna kommer i anden Då blir det drama det där problemet ligger, det får ju inte ha något drama som man spela och det är dåligt, så är det inte så mycket. I världen går det, för där låter de sig luras. Men vi har äkthetskvalitetskrav. Ja Det ska inte vara jordiska himmelsk. Amen! Amen! Taket försvinner, damlar ner och lyfter. upp. Halleluja! Jesus! Halleluja! Man får drama! Amen! Amen! Jag funderar idag på eftermiddagen Om vi inte ska ta bort växtmöte Och skriva drama, Janne, drama. Ja, Vi har till drama Halleluja. Salavada, Lola, vaga, hallelu, hallelu. Hallelu. Nu, du på och shit ta salava da alla alla här Då är det har va? det har det har det har det har det har det har det har det det har det har Halleluja! Sikraba oh, Jesus, Jesus, halleluja! Åh, oh, vilket drama! God. Vilket, drama Tack, vilket drama när människor blir frättade! Vilket drama då människor blir helade! radio Jesus vem, ska vem. Vara, vem ska, vara skådespelare. Är ja. kan Ja. fråga sig ingen arraktighet när människor ska försöka så att säga, uppleva. sparven liljan vad är det som skiljer mot det är inget spel förstår du, det är liv och livet har sin egen spänning sitt eget drama det är livgivande och förnyande det är ett sånt drama förstår du så att änglarna är förvånade och världen är förskräckt för att de är ju så annorlunda de gör ingenting annat än lever och det är så sällsynt med levande människor i världen så världen upplever detta som ett skådspel Nu ska vi tacka Jesus tillsammans Nu är det slut Vi fortsätter drama, tema. Vi lämnar inte Därför att Jesus Vill göra under Titta uppåt Titta på taket som helt plötsligt har blivit Återställd det är ju finare nu än vad det är för. Gud gör inget sekundarbetet. Du, det är besiktigat. Och godkänt. Det är den som har varit där och besiktigat. Englarna Och rapporterat hem. Ja. Tack Jesus Halleluja. för detta ord Amen. som du har gett oss. Amen. Det vi Amen. behöver veta har du gett oss. Ja. Inte för att vi ska studera och bli teologer och doktorer. Ja. Men för att vi ska leva överflödslivet ja. i din gemenskap. Ja. Vi ber inte om doktorshatt. Men vi ber om de härlighetskronan. Snart ska korset bytas ut i kronan. Loppet är fullbordat Och vi ska få en segerkrans. Gud vad du av den rättvise domaren. Allting ska bli så annorlunda Vi har fått bekräftelsen på Att vi har slut Sullborat loppet Tillsammans med dem Som har älskat din tillkommelse Tack Jesus för allt Tack för allt Tack Jesus för allt Tack för allt nu. Vi har livet